رف سورې نام پسې ذکر کو نزول کې فصله سورته سواد نه دي ځکه هغه صرف سواد دي سواد القرانه او دا مرکب دي کنه الف لام میم سواد امرض مقدمي په مرکب باندې ناګه مخکې نازل شوی دي اداور پسې نازل شوی دي دا وځو سورته دقه دا وځو چې سورته یې نام کې ذکر شوه رد د قسمونه د شرک داقې دی شرک او عمل دواړه رد کوی به امانااسبت دا دی چې ګوره مخکې ااقلی د یلونه ډیر زیکر شو په سرت سره صورت عام کې په دی ممسباندي نوصورې ار کې پې نقلی د لایل پیش کوې ډیر دابییا او واقع تو ټولو پې دا ممسله کړی ده. دم دارچی هغه کې رد شرک فعلیو ک ډیر قسمونه ذکر کړا او ها ما ها یو پکی پا پاتې ونه دا په کې ذکر کی, کی چل ته ساروی حرام کړي فصلونه حرام کړي جنات ماروشات او غیر ماروشاتن میوې کوم د غیر الله برخه کړی دا دلته وی په لباس کې هم شرک کړو لباس د الله سمره نعمت دی دریم داو چې اخر کنا ان ربک ل سریع العقاب انه ل غفور رحیم دوه قسم کړو نو سورته عراق کې داږي تفصیل راغی چې چا عذاب کو او رحم یې په چا باندې وکړو سدولرم داو کې عقبات 16 پک عقبات تشیو کنا دا د حق پرس امتحان دی نو دې سورته کې وښ پک واقعات د پیغمبرانو ذکر کی پنځم داو هلته کې شوبهاتتو د پیغمبر غمبر چېمون موج زرا وړه موج ز وړه عدل ته به تسللی ورکرکې چې فلا کفی درې کا حارون زلومهتنګوه اوشپګم دا چلته ویللی اوفتته کتاب نازل شوي دی پریر مبارک دی تادارې اوې اودل تتبعريم یاد کی وی چې ات تابعو ما انزل إليکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء بلک بسمزه یې غوري اوم التهویلو چې ما په هر یو ملک اکابر پیدا کړیو اکابر چې لږی کارسو فساد او شر عرب کې به مثال خو دې فرعون چې دغه وکړندې نه غوړې کم نو فرعون تا وګورم او سمره پساد کړو دا دغه سورت یا نام کې وی چې مازه هر پیغمبر د پاره دشمنان پیدا کړی بچاوی چې د آدم علی السلام هم سو کوغه وکي سو وی شیطان نو چې اټوینه الانس ولجن ویلی کنا دلته واقع دی ابلیس ذکر کی کنا نه هم دا چې زمره په وخت کې ملائک تاسو کوي چلمياتکم رسلهم منکم ولي سكنو راغلي تاسو کوم دیو انبيانو راغلي دلته و انبياو تفصيل کی چې ډیر شی راغلی سورته عراف کې وګورم التا کی ویلو چې قیامت کې با جنات او انسانان الله وتفوس کی چې تا سکلیو دنیا کې ناغي بووي چې رب بنستم صاحباز و نابازن مونږ د یو بل نفع دا غستو دنیا کې دل تبوم وی چې دغه خلقو جهنم کې حال وسیر ډالوخه یو بل توزن پري یوبل بل بلعنت وی بیا داغاسی سورته دا نام تفصيل له سورته اعراف کې আরব ممتاز دي ودي امور سره په واقعيات د ابليس بلته ذکر کړی ده دا او داغاسی دولس قومونه چې هلاك شوي دي هغه ذکر کړي سورته اعراف کې د اقوام مهلکه دولس کور کړي سره د ابليس نه یو او شپق قومونه دي قوم نو عليه السلام هود عليه السلام صالح عليه السلام شعیب عليه السلام لوط عليه السلام او فرعونین نو خدا شو د ابلیس سره او اتم اصحاب العجل رسخی عبادت وکړو نو هم اصحاب الصبت خالی پر د چخکار کړو لصم قومی آکفون و آگانو تپراتون اللہ ویچه انہا اولی متبرون دیبا حلاکی گرکل چیخا اویو لصم بالعام اگر عالم دبن اسرائیل پکرا او دو لصم مبدلین محرفین پبدلللزین ظلمو قولا غیر رزیقیل لهم دا ممتاز د پوځي واقعیات سره د تقسیم دا دی چې دری داوی دی اوله دا وا تصلیح باول کوي کتاب ون نزله لې کفলায় کن فی صدرک حرج منو کتاب د تنزل شوه تنګیږي بنا دې دی سره ډېر مشکلات دي دویم اتباد ما انزلا اللہ امت د دادی کتاب تابیداری ہوکے اتبیر ما انزلا یلیکم من ربکم ولا تتبیر من دونی بلچہ پس مزے دریم آیات کے وی دریم دعویم اصل دعویم دات لسم آیات کے نا یو کم در شم کے اصل دعویم قل امرر رب بي بالقسط واقيموا وجوها عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين دعوه توحيد ده ذریداوی او سورت واقعات تھی در امبیال رسول الله و نو یو واقعہ دا تصلیح سر دا مفصل دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ تفصیلی چی فلیکن فی صدری کا حر جن موسیٰ علیہ السلام لنو تنکلن تمڑا متنگوا تاکی سر لگی او واقعہ دا لوت علیہ السلام دے اتباد معنزل سر او شعب علیہ السلام هم او د نوح عليه السلام، وحود عليه السلام، صالح عليه السلام دا واقعات لګي د دا اصل داوی سره چفدعوا مخلصین لله الدين توحید سره چې انبیا او خل قومونو ته دارا وړي. او په هر داو باندې واقعاتو د انبیا او په اصل در باندې د وحود عليه السلام، صالح عليه نوح عليه السلام او تصلیه ده په واقعې د موسی علی السلام او اتتباهه مان ذل لپاره واقعې د ابلیسم د ادلوت علی السلام د شعيب علی السلام چاې اتتباهه مان ذل او نکړنو حلاک شو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله کویږي په مان کتاب انزلی له کا لازم شان کتاب دې نازل کړې شتا تا افلايكون في صدرك حرج منو نور الدين شي استاپ سینه کې تنګواله د دې د بیاننه منو من ابلاغه وصيرينوي د دې رسول ګراند دي دا نه تا ګنتا سره پروتینو تا په تنګ نه هره رسول یې کې مشکلات راځي او حکمت است دې لتونذر به چویره پر دې سره خلق و ذکره للمؤمنین او دا قران ډیر لویه عبرت ته او ډیر لویه نصیحت ته هو دار چا د نه خاص د مؤمنانو لته نذر سره ذکر نه کړولي دار چا د پار انزار دي ارسوک پیارول شي فایده وت نسوک اخلی للمؤمنین خاص خلق اتتبعو ما انزل اليکم من ربکم اي خلقوا تابعداریو کئداغی قران چې نازل شتا استاد رفستا سنا ولا تتبعو من دونه او لیا ام او مزه بغیر د قران نا په نورو دوستانو او بزرګانو او سيبانو پسي قرانوم په پري خدو يا ز دوستان څو د پاره خن شو ګره دا, دا به قیامت کې پتا ولګي تبې دیبان دی بیا لعنت وای اوه بچیا الله دې زمانہ ذمر لریکا لک مشرقه او مغرب چې زنه لری دی د دې مرګ ته आम्ही نه د پکار او وسوسه را جوړه کې نست استه اتکفو بيده غننه کیږي تا تا خلق دې کنا قران نوې قران نزدکه او په بزرګانو پسې او پو... په شيخانو پسې ګرځي هغه کیسې دا رد کوي قران دا و او رسو وضاحت سره بیانې او قرطبی دي چې لیکي کی چې دایات نه معلومه شوه چې او اجتهاد هغه مسله کې ناجائز دي چې نصب کې موجوده چکه کومه مساله کې نص شته دی آیات شته حدیث شته هری که په اقیاس میاسنه کې ځکه لاوی کې اتتبعو مان وز ولا تتتبعو من دون اولیاء چې مان وز لره نو قیاسون تبياسه جت ته قلیل اما تذكرون ډیر لږ دي پتاڅوک یې عبرت اغستن کی وکم من قریهتن اهلکناهم اشاره ده قرآن مزامین او تخه د مزمون پکشتیک نه چې قومونه هلاک شوی دي کنه الله وی سمر ډیر د قومونو نا مونږ هلاک دی فجاءه با سن بیان تن را بغي د قومونو تعازاب زمونږه د شپې او هم قائلون یاد گرمی چرام به کوه ولې غرموم ګرځپې نه کمنې دخوا به کلو کې دا چلو نه غ م به چې بنیادم په نظر نه راته نځکه دواه د غافلت وختونه و چې بعض باندې خو په داسې وخت اضابونه راغلی دي چری به قیمت ک او بل نه تپوس کوې چ د س چلو شو لا نهدي خبر په معکان نه داوا نو چ غ د دي په دغه ذاب کېله ا اوباونا کله چلاې دي تعذاب زمونږ إِلَّا قَالُوا مُجَرَّدُ سِرَف دَاوِي وَإِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ دا سبق وځوتاو کنه ښا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ چې موږ ظالمان اچي ته وي ګنا نشته ښا دا چې غوېواله اواز دې کې با غلي شو فلنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ اللَّهُ إِذْ وَخَامَ خَاتَمُكُمْ د هر چا اسوک نخلاسیږي در چنو الله تبوس کوي کله یې سره دې کوړو کېده تا کالیم دې یوکه جاهل ده خامخاطبوس بکوم داږي کسان نه داږي قانون نه چليګل شي او دي پیغمبران چې تاسو سو شو کرا غليو اری نو الله دا تبوس کوي ولا نسالن المرسلین او خامخاطبوس بکوم داږي پیغمبرانو لیگل شو نا چې تاسو زمو دعوه رسولیو جماعت سوویلو هر یو نګور تپوس پوسله نو سوالو چې تاسو خپل د استعلام د پارا کوي ځان پوکې استعلام ځان خبرول نو دا تپوس پوس الله سده پارا کوي دا استعلام د پار نه دي دا قومونه د زور نه ده پاروي ښا د زور نه ده پار دی چې قومونه له زور نه فَلَنَقُصَّ ٱلنَّاسَ عَلَيْهِۦ بِعِلْمٍ بی بِامُنګ بی بیان کو په دې باندې ځ خپل علم نا الا علم کشتار علم مشتا معلومات مشتا بعلم وما كنا غائبين امنګ نوی غائب د خلق بندیانونو حاضر ناظر دې کنه غائبونه دي وما كنا غائبين نایو موندخ د خپل نخبرن و الوزن و یوم ازن الحق و طول دا عملونو په دورت باندې باندر اشتیادیم که اگر عملونو طولی نومی اللہ کولیشی اپو خواه خلقه انکار کود چه عمل بسنگتالی و او او او اینکار نشی کولی ولی عرصه دا طول نو مرزم دا طول نوواتا ا چه مرض کمز ترسه ذل ارش چکی گیو معلومی گی کنه ها تبویو کبرت پریشری کار صحیح دا تلل شین عمل و نشی او یا وزن داغ صحیفو چه ملائک کل کلی عملونا نا کتابونا اغه صحیف تک نہ غبت تلل شي ایا د انسانو په خپلومو چې حدیث کې راځي او سړی رحیم شحیم لا تزنا عند الله جناحه بعوذتن اذ باشي د وزن او مر وزن په پکینی تش بوسوي وذ ټول عملونو په دغورات باندې لريشتیا ده چې درون شو ټول عملونه د توحید او سنت سره عمل پدې درنی توحید او سنت هلاک هم مفلحون دا کسن کامیاب شو او من خفت موازین او واسوک چسپک شو ټول دا عملونو دا عملو نړیرو هو ځان نو نو ولي ټول اعمال دا بدعات او رسوماته هغه کې هو ځان عمل غو په سنت رانیږي ښا حدیثل ته پرسمه ریواج درانه کړیونه اخو چتلی تاسو خو وسه او پکینو اولایک الذین خسروا انفسهم دا راک سان دی چې هلاکړي خپل ځانونه پس باندې بې مکانو بې آیاته نا یظلمون بل جرم خنشتہ د مونږه آیاتونو سره ډېر ظلم کړی وي ورته ثابتدارینه دا کړی کنه آیاتونه پریخې دي ا دنیا کې په نورو پسې شي وي دي کتابونه منتی دي ټولو ماري باغې کې صرف کو خيسته عمرې د ځوانې باغې کې صرف کو ا قرآن زدن کو دا څومره لوی ظلم دی ولا قدما کناکم فیل ارض ترغیب ده چله ما خو دي لار سو ورکلیو ا درسنه بیغه مکلیو چې دي زما قرآن کتاب زد ما خو زای ورکلیو دی لا پس مکه کې و جعلنا لکم فی آم عائشا اما پیدا کریو دا دید پارا پتیزمکا کی کارو بارونا چا تجارت که و چا مزدوری او چا نو کری و دا معائش تی کنا در رزق اسباب مولا ام پیدا کریو قلیل اما تشکرون لگ دی پتاسو کتاب داری کونکے شکرادا کونکی ولقد خلقناکم سم مصورناکم نعمتو نشماری با انسان بانده ولی ترغیبات وی دیتا چه اللہ اخبر نعمتو نوش ماری انسان تا چیر رو رسکم دیتا تا لمسنی درکڑی یقینا ما پیدا کلیتا سو دا یو نعمت عرصه پیدا کلیتا جانورو سمسورنا کم بیامتا سو لا خیستش کلو نا درکڑل نورو لدا سنا دا دویم نعمت. ثم قلنا للملائكه اسجدوا فاذعزتوا غورا چې ملائکه تمه وې چې سجدا وکه ادم تا چې د خټه نه پېدا دې دا څومره عزت هله نور څه چې حکم د سره چې عزت او خاص ټول تا واغستو چې ملائکه سجدا وکړه ادم علی السلام سجدا وکړه ټول او مګر ابلیس نه وکړې ناګ سره مې څه لم يكن من الساجدين نشه دې سجده من الساجدين نشو د تنظیم نو وته اوی زدا تنظیم ن... دې کې نه ځان نشم هلو لم يكن من الساجدين قال ما منعك او الا تسشي منك لي الله تسجد اذ چې سجده دې ونه کړا کله چې ما ته مستقل حکم کړو ته مستقل حکم کړو دا نه چې ملائکوں کې شمار وو نا از امر تو کې ویل الله تسجدان ل کلام دې دمنع اکو زحد کوي سشي منا کړې ناغه ویلي الله تسجدا سجده دې ونه کړا ما ته ته حکم کړو په بیا دې الله نے اشکالونه پیدا کیچې مانا کا سره شنو نفی په نفی داخل دا شو سبات پیدا کو سوشي مانا کړې د نسج دینه چې نسج دینه منه شي خو سجده جوړا لا کنه نو سو کوئی لازایذ نه زایدت حاجت نشته ده هم مستقله خبره شو را شوہ چې اوسلې ته یې چې ولي سوو ضرورته تګور دې یومی مون دې وونکو زده ځان له خبرې دا ډېر زوري په دې کې نه ښه څه شي الله تاسجد از امر توګو تګور سی زده وونکو چې ما ته حکم کړو ټو لوکړه قالا ن خیر منو و شیطان چې زو بهتری يم زده نه ده دعوا ده او دلیلی یې څه دی خلق تنی من نارو خلق تو من توین زګا زې پیدا کړم د ورنا او زې پیدا کړې د خاتېنا یو مقدمه ذکر کړابلې پر خو دا څه شهرت ته وجینوي نه ها او, دا آو. ذکر کړه چې دخه د وران او د او ور ډېر بهتر د د خاتېنا هغه یوړو ذکر تا نشته دې او هغه مقدمه غلطه ده نه دا چاوی جوړ به تر دي د خټینه عناصر ټول په خپل خپل باندې به تر دي نسبت نشته چې ور د خټینه غوړه دی او هوا د وبو نه غوړه ده او بدن نه دا ټول په خپل ځای باندې یو شان ته دي دغه نسبت نه ای دا خو ابلیس پکې تفاوت جوړ کړو مقدمه ټوله غلطی قالا والل فهبت منها کش فی زکراور ر چیر کله تعالوی وکړه نو کوسې دی جنت ناخوای کون لکا ندی جے استاد پاران تکبر فیا چتلو یو کی په جنت کې جنت ته متکبر نشی تدلې حدیث کې راځي چې ته چا پوزړل کې د وری ز دانی عمره قبرو نو جنت تنشیدلې انن خلق ته و ګورنه ار یو د قبر ا دی وی زو قبل زاینو شیطان په دی و اجر او شلو چا لو یو کړه نا کا پکيو راويسته ته نهه اته زه بو ته زم ا نه چوي فخرج میناوز جنته نا فخرج انک من الساغرین یقننت دیر ذلیل حلقنیم تبسبان لیوی چې توه نه خیرومن قال عن زرني لا يوم يبعثون نوئ پلیزو چا لا ما تمهلت تر ترغه روزي پوري چې بیا خلق جون دي شي تر دویم شپې له پوري جون غختم چې دا اولي نه پکې بچ شم کنه قالوا الا انكم لن من زارینا تا تمهلت در کښې وي دي او ترغه وخت معلومه پوري اول شپې له سره ټول مخلوق پنا کی توام پنا کیږي دا سوال یې موږ د دا لپاره کاوه طلبه نیتی موږ سره کوله نو سوال دا سپاده وکچه ا په جزبه باندې کنه م الله سوال قبلی دارچا کنه شیطان هم قبلی غجب صحیح طریقه باندې سوال وکي شه چې ته فعل او حق او حرمت وسرني سوال قبول شو دا هم د الله امتحان په موږ باندې قالوا ابلیس فبمعه وتنی په سبب داغي چذدي ګمراه کړم دی ابلیسم دا عقیده ده چې هدایتم الله کوي او ګمراهیوم الله ورک امعتزله وینه الله حیات کوي خشيه ده حسن ده پکې الله سو ګمراه خو قبیح کار ده تب ده نسبت الله تکه وې دا قبيح نسبت پدې نکوم چې هغه غني ګمراهي پخپلہ کوي دا خواغه څوک وړاندغاري چې پخپلہ ګمراهي کوي الله هغه پیدا کوي نو پیدا کولې قبيح ندي کسب یې قبيح دی علاوه تر کومې پوری ځان له دلیلونه پېش کوي الله یويات ندي دا د أغې نظریه ده ښه شیطان مو چې الله تا ګمراه کړم لا اقعدن لهم ذبكينم دي خلقتا سورات وكالمستقيم اغلار کی تا ترسیدلیدا تاسزالمنا اغلار کی تا ترسیدلید پاوی نا سورات مستقيم سورې نام کې تیر شکنه چې قران دی هغه توحید دی وان هاذا سورات مستقیما سید ابن جبیر وی قران دی ابن عباس وی دا توحید دی دا ګلار نو الله ترسید لی دا اشیطان ام دے کے ناس دے خوا توبت دین اخلق اللہ لے دے اخمونزو نا پی کئی خیبادتو نا پی کئی تاجد پی کئی نفلو نا پی کئی اصو سومیاشتی روجی پی نسی اوی دی کے دیر سواب دے گوارے خوا امانز که دے پاتلین ایلولی دی گوارے خوا اگوزی پیو تخولی درودی تاج چین ذ شرکت دا دروونه دي کنه دا در مستقیمه دا ثم لات یَننم بیا بر اعظم دی تانې پرېدم ممبېنه اې من خلفهم ذ شا طرفنا ان ايمانهم ذ خی طرفنا پان شمائلهم ذ دی د ګس طرفنا کنایذ ذ زور نہ مطلب دا چې نه بیا بس نوزانځاله مطلب ته یت نشتره چې مخ کې سمانا او رښتو سمانا بس غوی پرې زم مبالغه د ډېره ولا تجدو اکثر هم شاکرین تبمنمو میا اکثر خلک په دې کتابه دارستان نو ایبلیس ته سپتاوه چې ست ته په داروب کمی زم ما بډېری دا غو ګمان نه ویلې اسې زوانیه کړل زوان لکه سوره سبا کې براشي نو لسم الله مایات کې چې ولقت صدق علیم ابلیس ظننه وګوره دا شیطان اګمان رشتیا شکه نه ښه ګمان کله کله رشتیا شي ځکه څومره خلک ورپاسي دي دا غیب نه پوي دو کنهغه ته بوم غیب دان وای قال اخرج منها وی لا یوزا الجنت نا مذوم شوي او رټل شوي یار سوک ستان ومخلی کنه لعنت به با در باندې وي تر دي شیطان نه خدای بي خوبه د چ ززې صفات نه لري دی مزوم دي د خلقو ده طرف نه او مدحور دي د الله ده طرف نه لمن تبعکم انم خامخا غاسو چ ستابداري کوي په دي کې لعم ل ان جهنم منكم اجو عين خامخا بدکم جهنم ستاسو د ټولو نابلسوک به پکې نه صرف تا صبح یې پیریا نو باندې ان خو یوز او ادم تاو با جنت جنت. تاو علیہ السلام تا حوا ته وي تا صبح په جنت کې خال هغه بدمعش مو شاله تا صبح د پردای جنت ته و یا ادم اس کو نن توزا وجو کل جنت ا ادم علیہ السلام او بيبي ستا په جنت کې فکلامن حيث شي تمام اورا کوي چې کوم زاستاس خو فلا تقربوا الشجرۃ امنذیکے گے دیوにて اوکنذیشو دی پتا کو نا من الزالمین شایو زان سره نقصان کو ان کی دا سہولت بنے دا آرام او راحت بنے دیو نے دا چل چلخه مطلب دا الله رب العزت خپل وعده پورا کولو او هر خبر الاله سبب ګورینو ها او سبب ولا ګوري <تصفح> وعدت ان او چې زبزم وکړ کې خليفه پیدا کوم اسمان کې خنو ویلي فل ارض خليفه زبزم وکړ کې خليفه پیدا کوم زبزم کې توینره کو زی ندره کو جوړ لپارې ولدا سبب وکوتو چې وته ونه او خوکه دینه و خوراک نه کې کنه اول انسان حریص فی مامنعا انسان بسوک صبرې چې بیا د دې وته چې دی لبه ګوتې نو وروړي ورېګه ته په نشي چې ټوټي ټوټي کې کنه د ان سانتا بیضا ده ها حاریسن فی مامونیه نو با سګه د بارو ډیر اسباب جوړ شو سد شیطان وسوسې وسپییر رااله ناوینه نه خورا کوکا کنه فا وسوساله او مشیتانو وسوسو کړی دی دالو شیطان لیوب دی لهما عاقبت دا شو لام د عاقبت چوهی دی دوالو تا ماور ما یا نوما اګه چې پټو د دې دوړو نامین سوئات هماغه خپل بدنونه د حیا او د عزت هغه تخلان معلوم خپل بدنونه چې دې کې دا نقصانات دې کې دا, دا, دا عیبونه دیو ټول روز به ځان دا, دا خو نو هغه ته پتاه کلی د نور جامعو په د نور جامعو نو هغه کې هر څو پټو او چې کله هغه ونې خوراکو کو ناغه نور تل لري شنو وقالوا بي و توي اگر خپل خبره او سريشتيا کوي کنه سلور زله ویلي چې لاته ينن ميمبينه من خلفيم سلور دلته واغ خپل وسوسه سلور قسمه وقالوا ما ربكما هذه الشجرتين تا سخنه من كل رب تاسو د دې او تكونا من الخالدين ها دې لپاره چې شېبه تاسو ملایکو تکره نور چې دی جنت کې او شېبه تاسو هميشه مطلب دا چې دی ونی ناسو خوراکو کې نو بس دا د هغه ځای شو بیا دې نه نشیتله نو دا هغه مثالوم نه ملایکو شو کنه نه مطلب چې د انسان نه به څنګه ملایک جوړ شي دی بلیسه مطلب داګه دا مطلب دی چې تاسو حال به په د حال د ملایکو شي دملیکو حال شدې چې ټولو مر په جنت کې او د ایسر ندی خبر سہولت ته وتا کنه تاسو به هم داسې شئ او تاسو به منال خالذین دې معنا داسه هغی آدم علی السلام سره کې وقاسم او ما سوګند یو کدي دوارو ته ان لکوا لمن الناسین چې زو تاسو د دوالو د خیر خوایي کوونکو نو با زی وی چا سوګان دی ولله په نوم وکړه ناغي وی چیرې د الله نوم را تا واغستو ندی کې و دروغه نهي ترګا د الله نوم په دروغه کې ناخلی کنه فذ الله وما بغرور را کو زی اکر دواړه پډیر لوی دوکي سرا ف اصل خبر سوره توها کې راخه فنسیه دا شو بس سوا سواسی شوې ایا وسوسه راشی انسان ته نو بس خبره تنه ییری شي کنه دا اصول دی سره یوسف کې براشی بلکه كهف کې چیه ردیته وي چستا زین تبل سرهالو نو خدو رزا نه دي چهر سبکه زی شي چې وسوسه یی راله نو بس خبره تنه اوهته نه نو نه دا وسوسه ولزګه سبب شيخه دیو شي د پارډیراسباب کې زی شي <خصوص> ديير دپاره واسو سی سبب شو او د خوراک د پاره غیره سبب شو یو بل پسې ده اصل فلما ذا قشجرتا کله چې دواړو خوراکو کو دا غو ونینه بدت لو ما سواتهما احکار شو دي دواړو تخپل خپل عقل بدنونه متفقان او حیا فی ترتیشه ده ها حیا ډیر فطرتیشه ده کې یو معشوم لذيذ غونټې د کربان لاسو ورو راغون بزان راغونکي دا فطرتي شي انسان او شروع شو دواړه چې تپلې په ځانونو باندې مم ورقل جننه پانی د جنت ونا تا او ما ربهم او از د دواړو علم انحكما عن تلك الشجره ولې مانو یو منکلي تاسو د دغه ونی نه اسم اشاره ذاتی صرف خدانو ورو سره بیا د مخاطب د لحاظ د وجن تاسو ته وایم د دیوونه نه نوېمه واقل لکما او مانویلو تاسو ته عین شیطان لکما عدو و مبین چې دا شیطان تاسو ښکارا دشمن دی قالا نو دعا او هغه دعا چې دا دلان اس دکړه کنا فتلقى ادم من ربی کلمات نادا کلمات چې د الله نه ذکر زګه ټولې دعاګانې مسنون ندي نو محمد اسلام د بل ځای کتابو چې تا وی ارشته وکاتو نو دا کوم ځای راغلي چارش کې کلمه ودا کوم ځای راغلي قران چې راغلي چارش کې کلمه هاغه چې وکاتو نو د پاسا دا د به بل مسئله دا محرف انجیل ا هغه کی دا راغلی دا واقعیت او کیسه ټوله دا غین راغست شوی چې د اسلام پریشان شو نو یوه کاتو نو کلمه اول دا لا اله الا الله محمد رسول الله نو لا اله پرخو دا بریلیانو دې په شان وو نو هغه پریخونه په محمد باندې وسيله ونې وا المرء يقيس على نفسيه يلعبد کنه نو د بیاوي چې الله دا خبر ژوندې بیا په کې داسې راځي حادثه ازبا پریشان کېګمنده کليمه مي الله ولا بده غټو نكونو کې ولي کله هغه ټي ګوت نه دي و دې کې ول ولي کله چیزا که ضرورت رازی نو میموری د در سرشته دی که ولی کلا نوی اغاو بیان ده کلولا نو دیو مغا چل دکلی ده عیسایان نو چه ده لانو مواستیش یا ده غوث نو مواستیشی نو ده گتی ورولی شندو باندې باندی دا ده ځای دیکیو ده قدب ابل خبره دخوا نوی اغاو دی نقل کلی کتابو نو دیم ست قتل نه لري په رسوار دي ښا راکي بها الله ذکر کوي ښا چې په لنداو خبان دي سواري نو عادتوي وي وي دي په دوا کې چې اراواز مونږه زلم نن او سنام پهل ابرهام کا ماکلا ځان سره مونږه نقصان او جسنګ تعویلو نزان سرم نو نقصانو کینو زان سرم نو نقصانو کیا الله ستان نقصانو خوندی کړي کنا زه کدا سفر از نو واجب نو یو یو مندوب خبره وا مستحب خبره زبون پله پیدا وکي او غخ پله دا دی عمل چې دا مونگ نخطایوشوان وست و ترحمنا و رحمنا که پا مونگ بانده کې کی وقتی لنکونن من الخاسرین نشو با مونگ دیر تاوانیان دا د آداب د دعا, دعا دی خزیطا مگو ره دا دعا آداب دی هر پیغمبر چه دعا کلی دا دا قلب هزی پا کراوڑ دی چه زولم نا زولم تو انی کنتو من الظالمین دا دا چې ته دعا کیندا به که کناخه اگر کتا هیڅ ظلم نه کړي نبی لي سلام ابو بکر توي او دعا ته مډې رقیمتي هغه بیا مو پریدا لذا کوي وته وای چې دا وای چې اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بقدر ويتو كبيرن راضي وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرتا من عندك وارحمني انك انت نا کوم زاي ظلم کړ ابو بکر رسو تاخه د دوه آداب دي چې دا پکی وي چې ني ظلم تنفسي الله مازياته کړې قال احبتو بعضكم لباز نادو او الا چې کوس بعض تاسو بعضو د فار دښمنان دي يا و تاسو جون په دنیا کې د دښمنایم ولي سو مسلمانان سه کافران د دښمني ده استادو په پرزموکه کې زید او سه دو دے امتاع الہین ور ډیر وښنشته غوري سکاده تریو وخت ته پورې دنیا ژوند څه دی متاع الہین سکاده تریو وخت ته پورې د چا شپه تکاله چا سلوې خور قالاو یل فیا تحیونا په دې زما ک باندې با وا ژوند کیږي پیدا کیږي او فیا تموتو نا په دې کې بیا نه نوځه ملکیږي وا امین هتخرجون او ذین او بیا راوی استلیشم دا لري حالات وبطاسه باندې راځینو دا, دا دم السلام تا وا دا تامل او د ابلیس دویم ځل او سوره بقره پسې ال تکی تذکیر د نعمتو ازل تر اف د شرک فعلی نه په شرک فعلی د पारा رستوبه بیا وضاحت کوي اخردا